أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد لا شغب کی دعوت اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین سبحان ربك رب العزت عمّا يسفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رب العزت لوې کرم او لوې احسان دے په مونږ او تاسو باندې چې مونږه مسلمانان پیدا کړیو او مونږ ته یو د عبادت نصیب کړی دی چ باوی عبادت کی منګه پنځه وخته د الله رب العزت سره خبره ترې کوو خوش قسمت انسان هغه دی چې دا خپل رب سره د کومې خبرې کوي چې هغه مونږه او د دې د مطلب باندې پويږي د مونږه او د غټکی د غیپ مطلب او په مقصد باندې پويږي د مونږه ترجمې په سبق کې تیرشي و درس کې ربنا لکا الحمد باندی خبر شیوا ربنا لکا الحمد اے رب زمنگا افتونا دا خدای توب ستا دا پاردی کلچی یو من یو نارینا زنانا دا وي نو بیا د هغې نه بعد تجدله سر په کی کې کې دي او پوزهه د زم کې سره جو کې خپل د جز ظار و دا حالت دا اللہ رب العزت دیر زیاد خوخی چیو بندہ اللہ رب العزت تا سرخ کتا کی چې الله دا سر تا پیدا کړه دی او دا به تا کتا کی گی حدیث کی رازی مسلم شریف حدیث تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی پا سجدہ کی انسان الله رب العزته ډیر زیات نږدې شي ذکر الله ته ډیر نږدې شي په دا وخت کې دې کوم الفاظ او کوم کلمات وې الفاظ او غټکی هغه الله ته ډیر محبوبي او الله ته ډیر خوخي په الفاظ او غټکی سو سبحان ربي الاعلى حضرت عقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کلی چې دا اهد راغې فسبح باسم ربک العظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته وی <تصفح> اجعلوها في رورک کوم دافااز په رورکو وای او په رورکو کې دال ولی کم کوم درېزله پېزله او کله چې داسونه راغل سب به حث إِلَ بِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ اجْعَلُهَا فِي سُجُودِكُمْ دا پر سجده کې وای نو ومون سکي چې مونږ وایو سبح بسم ربيک العلیٰ دا الفاظ دا ټکي الله ته ډېر غورو او الله ته ډېر محبوبو د نه مخکې او خبره یاد سا په موس کې رو او صده دا یو ډیر هم ارکان دي بعضې نری نه بعضې زنناانه په رورکو او په سجده کې خال نه کوي بس زر زر لي ورو کو کی کم تصویرہ سبحان ربی العظیم هغه په تیریږي سره نه وي بزردری وي او بیا سجډه لا سرخ کته کی پتہ دی تاده باندې منځو کی نبی له سراتو سلام یو زل صحابو ته وي وی په غلو کې ناقار غل هغه د مونږ غله چې په مونږ کې غلا کوي دا به کرامته تبوسکو چه دا پیغمبره په مونږ کې څنګه غلا کوي لبی له سلام ته وي وې دا رکو سجده په صحیح طریقه سره نه کوي د ادا سجده لکه په مونږ کې د غلا وکلا نن زمونږ رکو او زمونږه سجده او په صحیح طریقه سره نه ني رکو ته چې کته شو نه الابت شروع کی سبحان ربي العظيم درې ځله یا پنځه ځله <تصفح> او قله چې سیدي تخته تشوي سر تنده او پوزا د پزمک باندې جوښونه د اغینا بعد په بیت الفاظ شروع کی منګلا خپل تنده او قله پوزا د ازمکه سره جوخړی نه وي او د مخ کې نه منګا الفاظ او غټکی شروع وکړه کومه متادی دا مونږ دمره په تا دې ته دې کو لږه پمږه چنا وختي دا کار خندې او یو روایت کې داسې مرادي کله چې انسان زر زر مونږ کئ وې د مونږه ته خيرې وکي مونږ ته په دعاوو کې خیر یو ته وو چې الله د ادا څخه و شرمول کذ چې د و شرمولم یو بل روایت کې راځي کله چې و انسان زردر منذکی او ملک په صحیح طریقه سر ادا نه کیه کا ناری نه او کاغه نه نه وې دا منذ تورې کپڑے پرې شکل کې ملائک او فرشتې دطورې کپڑے په شکل کې ددي سړي د مخن را پرې دي چې دا دی والله مون منږله نه پکار په کار سومره خلک پهې دنیا کې چې د هغې په د مخوبانندې دا مون هغله را پرېښود شي سومره خلک به داسې چې هغې ته به دا مونز به دعا کوي او خیرې به ورته کوي سومره خلک به چې هغوی به په موننس کې غلا کوي چا غغلا رکو او سجدا صحیح طریقه سره نه کولې وثنن دا د ریح حدیثونه مان کومي دا د ریح حدیثونه دغه غور کيو فکر وکړ چې دا الله دې نه کی بیا دې نه کی چرته کومه کې نه کوي نو کله نو صحیح او داینده د پاره د خپل منځونو اصلاح کوي او خپل منځونه سم کوي ولې په عبادتو کې دا غو عبادت دی صاحب اکرام خو ډېر عبادتونه کړیو اغي یو عبادت دا غي نه نا پاتې نو جهادونو اغي کړیو معلوونه هغې خرج چکړی وو خپل جسمونه هغې زخممی کړی وو خپل لاسونه خپل اخ دا په اران دی کټړی شو وو د الله د دی د پااره خلک چې هغوی به په من باندې منسکی چی مرغی دا چې په مونږ کې ولاړو چې مرغۍ براغلو په دې سر باندې به کې نه وستا امرغۍ تبم دا پتنو چې دا انسان دي او دا کچته دا ده. زیلاده دا خلکو د خلق مونزنو دا چې چې مار به د خپې نه چاپی را شو امر تبم دا پتنوا څی دا زه د انسان نه چا پیره شو مو که دا چرته یو ونہ دا نن زمنګ مونږ نه څنګه دی زمنګ ټول خیالات زمنګ سوچونه زمنګ فکرونه هغه کم کم طرفونو تئی نو پېمانه وای چې دا مونږ دا الله ته قبول شي نو چې مونږ څه قبول نشو تاسې ځان وکړو او ځستی وکړو تاسې ځان وکړو که ته پورتشوي تاسې ځان وکړو باندې جامې دي وغوستي هیڅ फायदा یو نکلا پینځمې ټدی پیس یاتوله کې په منځ باندې لسمې ټدی پیس یاتوله کې په منځ باندې او منذ صحیح طریقے سره کول کار دي ننز منگا عبادتونا اغا ثواب یو طرف تکا چه منگ ده دیده پارمونس کهو چه ما تا ثواب شي ثواب یو طرف تکا اولتا چه مدمن مونږ فارغیگو خمزان گناه انگار کڑی خمزان گناه انگار کڑی خمزان گناه خم انم اخپل نور زالنا جمع کڑی و الله اللہ بنده و دا اللہ بنده. داخو من دا دیده پارا کهو چه زمانی کانی زیادی چه نه تاخو خخ پل گناهو نه زیاد کلل. دا وجه داو چه دا منز صحیح سید طریقه سر نوه. که ما چې چه ته تا شریعت خودلی ونه پا آغا طریقه بانی من نوه. نو برو کوکی او پا سجده کی اللہ را بولی ذت تخکتا که الله ته سره کته کول دا الله ته ډیر محبوب دي دی. ته دي وژنا سجدا دا صرف یو الله ته رکو صرف یو الله ته رکو او سجدا دا الله رب عزتنا علاو بل چاته روانو دمونځونو کې یومونځې چې هغ ته و د جناې مون هغ کې نه رو شته نه به کې سجده شته ولې دکهه چې مخې ته مړه پرو دی په دی وخت کې سج دا او روو منه ده دکه پرو دی تر ته دا رورکو سجده د د پاراون شي دا, دا, پارا دا یو والله ته خاص ته نو چې په جه کې د رورک او د سجده اجازت نهشتې نو بیایا یو قبر ته خکته کدل یو قبر ته سجده کول دا به د کوم نه لنج شي سوور ز د پنجاب کې یو ډیرر لوی مشرکو یو ډیر لویناکاره سړی د ش ک او بوجي وه اغمد شو مردار شو دا سی سڑیم چه اغا دا بانگ مذاق کڑه و بانگ پوری پیخی کڑی وی او دا بانگ بیدبی او گستاخی کڑی و دا سی سڑیو چه اغا تلبیه اغا تلبیه ای کړي ده تلبیہ دے تو وی لک منچ حج او عمرہ لزو اللہ دے من گبوزی ال تے ٹھیکم خلق طواف کین اگے تلبیہ وی لبیک اللهم لبیک نا چھڑے لگے دل او ہا دے تلبیہ بدل کڑی و نا لبیک یا رسول اللہ نا پتا کرکی نا پکا بربان دیوس ہوم پ جوان دا نا دا تلبیه ولیکې دا وهم د مرګ نه بعد مریدانو دا غه د قبر نگیر چا پیر دی او تلبیه وی لبې یا رسول الله لبې یا رسول الله هغه سړی د مرګ نه بعد آغا تا غته دا مریدانو سیدی شروع کړي دي تجدیو ته شروع کړي او زمنګ بعد نه په هدا ځان ته چیر ډیرو خياروي کنه ډیرو اکثر خو زان ته چې د دین ډېر وخت پیدا روان وایي ری عوام هم خوخو اوس خو دې پاک یو غټ ټکو تاریخ جميل ام تلله داګه قبر لا داګه په مخ کې سړې کته شه دې سجد کېږي او هغه ته دا نه و چې ته ولې کته کېږي داګه په مخ کې لګيږي دا وژه دا وځي تارې جمیل سره به دنیا هر کتابو خو قران و سره نو نه لاله د کتاب علم و سره نیстаў او د قران علم چې دا چا نه وي اګه ډېر غټ ملاحثه خو چې د قران علم و سره نه وي هغه به ګمرا کیږي داغه په مخ کې وې څو قبر ته سجده کوي کو ولي ته سجده کوي او ته دې سم ما کنه شي ولې لثر په یو جماعت ده اشاعت التوحید و سنن دی جماعت دم اشاعت توحید او سنت خلکو ته پنځ بریان وای دا کار صرف هغه کې په دنیا کې چې هغه پټان تو کلی دا خبره کې چې خلکو روکو او سجده به صرف یو الله ته کوي الله نه علاوه بل چاته د دې اجازه ته نشتی کروکوه سجده وې لماتې په جنازه کې ثابت کا جنازه کې وله نشتی د پجنازه کې نه کې او د جنازه نه پصې د کم ولي حق او هغه ته د مرګ نه پصې د شروع کړي د خخې دو نه پدوت چې مقامق د ته مړې پروته تاغتا د جنازه کې نه رکوکول نه دیوت سجده کولا دا مسله نن په دنیا کې د توحید مسله د الله د یوالي مسله او دا مسله بیان چې خلکو ګوري رکوه سجده صرف یو الله ته کوي دا خبر غره سر دا جماعت ک نور جماعتونو نشی گوله پر اینه مولیاونو چا غټ لیڈر ده او ده اسلام دیر لويت کدار دانته و مولانا سیب اغم داغه ده پر دعا کڑی و داغه ده بخشیش دا براله کی قران منه کڑلا به سورت توبه کی الله منه کڑلا ما گان لی نبی ايستغفروا للمشرکین خبردار خبردار اے پیغمبرم دا مشرک دا پارا با دا بخنی سوال نکے ولو کانم ولو کانم زا قربا اگر کستاد نی زیر اشتدار ولی نی مولانا سیم نتبوزه کوئی خادم حسین رزوی دا سار اشتدارو قرآن خوچی در اشتدار د پارا با مشرکی دا دغه پارا با دا بخنی سوال نکے دا وجه سوا وانا نسأتا في القرآن علم في القرآن علم السر نشت شكر و باسي كده ديزي زناني قاري مومين سب كور كي جهكا مناسي زناني شكر و باسي جستاس و تعالق في القرآن سرده وده ديزي دا عالمانو سرده جداغ عالمانو مشن داغ عالمانو كار داغي خدمت هغه د الله کتاب بیاول دی او نه د چا نه یېږي نه د چا پروواساتي نه دا چا د خغان پروواسااتتي که پلار خپ کېږي خپ کېږي مور خفه کېږي خفه کېږي دی رشتتدار خفه کېږي خفه کېږي دی اللہ او چې الله خفه نه شي او داسې ولما ډېر کم دی په دنیا کې من تا با خوچی مولانه تاسو کې تدام مسئله یې ورو دخل کونی اړیکم هر مجبور یم خاله کته د الله نه یېږي دخل کونی یېږي کله کله خاله کوي کنه یې وي په دې پنپیرانو کې په دې 100 مليانو کې سفر وکړ و ډېر غټ فرق ده تیر غټ فرق ده پنپیرې شړې چې ده خبره په ډانگ تو کلیږي دا خپل سر په تلي کې خو دی دغه دا, دا عقیده چې کم شپه زمما په قبر کې لري شهید بهر ناراضی او کدا ټول دنیا زمما د مرګ بندګو سونکی کنه خو چې الله پاک زمما مرګ نه مقرر کړه ایس حکم زمما یو یخت تن نقصان نشره او دا ایمان دا غیرت دا د قران په وجه راځي لا نه دپ کې ته جي آول نه بیا نهګې ر معمتی ما د بیا به خلک خپ شي او زمونږ طرف ده جو یو جممات جوړ شي د زمونږ د جممات په مقابله کې نه چې جممات جوړ شو مات لهمولا راغې خلک تهګې چاپېره کېږي او ډ روليږي پسي تهتهور ملا خو د هر چا خوښې که نه چې حق پټ یا د هر چا خوخې بیا هغه یو کس و جي تا اوسو به درس کوي د قرآن درس با گوئی نا مولاو تاویوی که درس می شروع که یو تن بمیدلتا نا کرده ټول به ما بیا دشمانان شئی بس درس نکو ما تازو خواقی امبدیفی خوایا ما اکس ما تاوی دا صرف یو پنی چې چی په پتالی کی خواده ای چې چی طول دنیا که خفاکی گی شي خفا دیشی زباد اللہ کتاب بیانو زباد الله دا کتاب د بیانوالو نا رستو کی گا نو ز الله پاک د دې لپاره نه پیدا کړی چې د به خلک خوشحالوم وم ز به سو خوشاله وم ز الله خوشاله وم ز الله پیدا کړم د الله بندم نو الله به خوشاله وم ز الله پاک د دې لپاره نه پیدا کړی چې ته په بلانه خوشاله بلانه به خوشاله ډینګې به خوشاله نه الله خوشاله کوم چې پورس د قیامت چې پورس د قیامت اعلان وشي چې زماده بندا الله اعلانو وکړي چې زما دي بندا زما د پاره ټول دنیا خپګړي او دې خوشاله کړي وې او جن شاعر وې توحید ته یې چې خدا حشر می کہ دې توحید ته یې چې خدا حشر می کہ دې چې یې بندا دو عالم سے خفا میرے لیے ہے وی توحید دې ته ویلې کیږي چې الله پاک قیامت کیدا وې چې زما دي بندا ټول دنیا خفکڑی وا کو ته خوشاله کړم توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈره اگر ساری خدائی او مخالف سیر ددی خبرې چې ټول خلق زمانه خلاف دي کیا ڈره اگر ساری خدائی او مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے او دنیا کې ددا شغل لگا ولج زمانه پر یو الله کافی دی حسبن اللہ و نعم الوکیل خبره میرا قواله جروکو سجدا دا, دا صرف یو ولادت بعدي خله کی دا اوره دا مساله بعدي خله کی سلام کيو بل تر نه بعدي مچړی یا ټټ شي رکتش کتلې بمي دا حرام دي دا رکوشه دا سر چې تحکته کو دا رک دا تا رکوق لا الله پاک نه خپله کړی رکوع صرف الله د کله الله میلاو کا ادب احترام په خپل ځای دی ادب احترام له کول لاس میلااو سلام ته کو خدمت له کوه خته کېږي به وت نو زمونږ پهدي پخت وکم په خوا عادده اوس پ نهشته شته که نهناوی به چې واده شو نو ولاړشه د خرخ پوول پرشه ټیټشه د وته شوه نته کې د سریپ والله په کارې چې دته شوي د الله یوا بل چا تختته شويخرتهختقطته شوي خواغې ته کته شوي تته سووي د عمل ته شرق وئ دې کارت شر کوی کوښوي نه بچی کته شو کرا نه غڅخر په بملا وټه بلې دا یو ست پورو پورو کاته راځي تا ورسې دي یار نام تا ورسې دي وڅلاړ شوې ده خوخه خواله کله ډېر د ایمان پاتې کنه زیاد نه موزي نه وبیا لا خوخه خواله اغه یو خپې به وني چې شو نه غیب هم بملا باندې یو دوټه په ولغه ورگلند نکاله ډېر ایمان بپاتې نه اوب تیم ووته مکمملله به ځ ته ووررسې ده زه اوسپې کورې وي تم زمونږ بشانتي کاپېره شوي منغم هم مخکېله وو وکانه مل کاپیرين او شوي تم ځای ته ورسې دی اوس ګرده دا حرا داناارواوو دکه دا نه بیا اسلام که د اللههبول ل زت نه علاوه سجدى نو ما به د خدو تو ویلو چې خپل خوړندم ته سجده کوي. او نشټی کنه کوي نبی رسول الله صلي الله زل وسلم صحابه کرامو ته نبی اسلام لګريو زیت. او صحابه چلاړو هغه چې ګتل دا علاقه چې کم مشهور چې کم یو سړی به دفتر ته او داغه غا, غا محل ته او داغه زیتباء داخله دو نو اول سر بیا خپل مشر ته فجدوکله تر به او تکه کو ټټ به او ته شو رکو به او ته وکله صاحب کرامدار څو قتل چې واپس راغلل نو واپس کې مشوره وکله وې منګبم نن نه بعد نبی له سلام ته ټټیګو نبی له سلام ته ورکو کو تک چې نبی له سلام نه ډیر زیات حقدار ده راغله نبی له سلام ته وی چیر الله نبی مو خدا غشنته یو علاقي ته تريو یو مشر موکته داغه کشرانو داغه ډیر ادب کو ډیر احترامې کو د ویره احترام یې چې لیکو واجب چې کم یو کس به داخله دو نو هغه به ته ټیټ شو رکوبه وته وکلا سجده به وته د ویره خبردار سجده بس صرف یو لاته کوي دالانه ته وا بل چاته دا سجده اجازه ته نشتا کته کېدو اجازه قدر نشته سجده کول خبر خبردار دا خبرې زمون په د عوامو ک شته چې ژوندي دی ژوندوو ته د کوي ژوندې ل ملو ته سچ دی کوي قبونو ته سج کوي دا خبرې نور میان نه کولی وره دا خبرې ص د پنر ش خللخورآ الله د باغه رحمتون ولېي دا خبره کاره کړي ده په یو جممات کې به مولای ځونه ځانې کې براشي په جماعت کې به امام شي هغه تور ګيره به دغه سپينه شي بوډا به شي تر بوډا والی پورې هغه د توحید مطلب بیان نكي خلقو ته قران بیان نكي تاسو څنګه مولاده چې دا خپل ګيره تور ګيره سپينه كلا لیکن دا الله کتاب هغه خلکو ته بیان نکو دا مجرم نه دا په ورځ د قیامت د خلقو لا سنوبي او د دې مولا ګریوان نیولی بای راکا گی او خلک بوچ یال الله داغ اولاده منبر باندې بناس او مونږ ته به څه کوي چې ما پلان کې ولی لیدل او جا په باور را یو مولا کلیپ را تشه وو زمینه پوره تکرر کې نه لاس ته منبر او خلکو ته قصه شروع کړی دي وی پلانې ولی نو یو غ باور را وانو الکه دا باز بچي که کدا تپس بچي هو چې په اوال وو ته دادا عقیدی دی دادا دی دا دخل کو عقيدي دي او دا دخل کو نو خبر مې دي پوري غواله شرو کو سجدا دبل صرف یو الله دی دا الله نه علاوه بل چا اجازه ته نشتی نو شکر وست په کار دي دی. کده دي ځلانه دي او کده قاری صاحب د محله زنه شکر وست په کار دي چې الله پاک تاسو داتی او مدرسې میلا وکل سومره چې په ک درس کی مشررانانی زنان نه دي که شررانې دي جن دي شکر با مدرسې خو ډې دي هره کوس کې مدسه ده خدې مدرسه چې هغې ک د الله کتاب بیاېږ او سفا ترې سره بیاږي ن به کې د چاانه یاره شته نه به کې د چاانهته تم شته کهڅوک راغې کړ وکله فده غه لاړ نخصانه خپل له تاوان خپل له دا زموږ تاسو خوشقسمتي ده چې موږ په دې ځای کې راځم کېږو دلته موږ الله را وستو موږ له الله شکريا دا کول بګار دی او کنه شکري موکلا الله رب العزت نا شکر بنده ده الله ډیر بدشي الله ډیر بدشي دلته چې کوم خبره کیږي کوم کی. نصيحت چې کیږي کی. ڈا دا, دا قرآن نا کیه. دا با پزان بد نه لگو دا خبری با پزان ماندی درنو نو بلکه خوشالی کو بچه شکر دے چې الله منگتا دی خبري خبری کردی زمانگ دا سمیدو دا پارا د دا اصلاح دا پارا ننن زمانگ چه سبقو سبحان ربی الاعلا پاک دی رب زمان چې اچت شان والا دی دانن زموږ سبق او د دې تفسیر به ان شاء الله به زه روان درشي کوم نن څنګه د رکود سجدي په حواله سره خبرې وشوي چې رکوع او سجدہ دا به صرف چاته کو یو الله توبکو باندې نو تبخت کیږنو نو قبر تا نو لیتا نو مړی تا نه ژوندی تا صرف یو الله تبخت کیگو ترڅ چې پیدا کړی الله یو او د الله نه الاو بل چا کده کېدل دا عظیم دا پارا چیرا خیر دا دا ازت کم ندا ازت ندا ازت تا شرکو کو زان دی بزیت ورسو جهانم تا دی زان ورسو اللہ ربو لیزت دی با منگ طول رحمو کی او اللہ ربو لیزت دی د صحیح دن پوها منگ تنصیب کی او اللہ ربو لیزت دی د خپل د کتاب علم او عمل او دا دی خوراول منگ طول تنصیب کی اس نمرا زنانه چراغلیه الله پاک دې ستاسو د ټول دعاو اطلق قبول کړي درشې په الله مسلي اللهم محمد وعلى محمد اللهم صل على ابراهيم وعلى ابراهيم ال احمد المجيد اللهم بارك محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم ال احمد الله زم د ټول ګناو نه الله زم د ټول خطا معاف کړي الله موږ ټول باندې خپل رحم و کرم و فضل و کرم وکړي الله ز خپل کتاب خدمت زموږ نو اخلي زه نه نوتا یو درخاصته